Selamuleikum ورحمة الله وبركاته. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, bashkullëftar të rrugës sonë drejt Krishtit. Rruga drejt Zotit, rruga drejt Krishtit është e shkurtër, e sigurt, e lumtur për besimtarët e sinqertë. Për ata besimtarë, të cilët janë të përmalluar për të takuar me Krishtin e tyre. Por kjo rrugë bëhet e gjatë, bëhet e vështirë me pengesa për çdo kënd që akoma nuk është pastruar nga meturimet e ignorancës. Të nderuar vlezer, të nderuar motra, ndodhim përsëri sot për të vazhduar, për të biseduar, për si të pastrohemi nga mjeturia e ignorancës. Jemi duke folur për mjetet e shërimit, për ta bërë rrugën sa më të shkurtër, sa më të sigurt, për të bërë besimtar të denj, besimtar të përmalluar, për të takuar Krisin ton. Vazhdojmë sot për trajtuar temën e pastrimit nga mjeturia e ignorancës. Edhe sot, si çdo natë, si çdo natjë që flasim, jemi në shoqërinë e Hoxhës tonë të nderuar Enisama. Hoxhmir se erda. Njësë Allahu zi. i rritë dhe ndër oftë. Vazhdojmë Shabit. të pesedojmë për temë shumë të rëndësishme, për të shkurtuar rrugën ke kryusion. Për besimtarët, gjithmonë, ata që li kemë ledzuar në historinë tonë, qanin dhe me ziprisnin të zjasë të nata në adhurimi që por një zotet të tyre. Nërsa sot themi sa e gjatë, sa e gjatë gjat, dhe sa e gjatë dhe sa e gjatë dhe sa e gjatë, dhe sa vështirësi ka kërrugë. Kemë folur në, në temat e kaluar d e mbartur në jetën tonë, si musliman, në pengon. Dhe folëm e trejtuam konceptet e njërancës, si të ruemi, si pastroemi, dhe emi ke mjetët e shërimit. Emi pikërisht ke mjetët i dytë. Folëm, herësë shkoj, pra të që shërënësishme, për ambientin, për hoxën e mirë, për shëshërin, e gjithë më radhë, më thëndhe ishe mjetët i parë. Dhe do e, më thëndë, pak shkurë të hoxën, nëse kështë i dhe që këpjesë. Falënërem Allah në madhruar dhe lusim që të nëruan nga gjdo e kjeqe dhe të në mundësën që të sigur të arim diri në cakën përfundimtar dhe të dalim faqe bardh para zotit të madhruar. Pa dyshim se është edëmëzdashme për gjdo uhthtar dhe të lahu të zogjel të kuptoj këtë imë seriosisht. Të kuptoj se gjdo grimës, nështë të them dishme madhës e kaqë, gjdo grimës e një rancës i atërbulon raportet më Allahon Azo Gjell, pengon në lidhën e mirëfilt. Andaj detyrojt besimtari që të pastrojt dhe të eviton të gjitha këto grimca që e pengojn në lidhën e mirëfilt me Zotin e gjithësis. Në eqin e sigurët drejt takimit me te. Dhe djetarët ta nuk në kanë lënë, si kur që e kam përmendur, në këtë mejdan të vetëmuar. Nuk në kanë praktisur, por ashtu si kur u takonë të inspiruar të uozuar me më mësimet e Kuranit dhe Sunetit të Pejgamberisë saollallahu alaihi dhe sallam yes. kam prezantuar mijë metoda, rrugë të ndryshme që neve na ndihmojnë të lirohemi sa më suksesshëm, sa më sigurt, sa më me pak pasoja nga të gjitha ato që e kemi tërzhguar, çka do të bë më të keqën nga kaluara jonë. Dhe kemi folur në takimin e kaluar se njeriu megjithë uh, mirësinë që mund ta kët, por nëse gjendet në mesin e njerëzve që favorizojnë mëkatin, uh, favorizojnë shpërfilljen e urdhave të Allah xhalla wala, japim përsi epshet, por dasa so, që ndri është në mes e tyre, në vazhdimsi do të rrezikohet pendimi i tij. Në vazhdimsi do të njolloset pendimi i tij. Dhe si i tij nuk do të ketë mundësi të avancojë, të ecë përpara, por do të rrezikohet në vazhdimsi që jo vetëm të së brapsët, parë të jegnën nga pendimin dhe të këthetë për sërija të i ku ka qenë. Allah në arrujë. Andaj, kemi thënë se e para është të vendos një mur izolus, një mur të izoluar, që e mbron dhe e siguran nga dëpërtimi i vazhdushum i aso që vjën nga një ronësa. Andaj, fillimisht, ne duhet bëjmë një ndërprerje, një shkëputje mes të smurit dhe bërimit të smunisë që pas taj lirëshëm të ta trajtojmë të smurin si duhet. Por në që se ne trajtojmë dhe i apim i laqe, medikamente, tentuem të shërojmë, por burimi i smudis vazhdimisht është i kyqër dhe i përdit me pacientin ton, atër patërshëm se nuk do të kjetë mundësi të shërojtë. Por ndodhë dhe me keqe, sa i mund të bëtë pas të imun ndaj antibiotikëve tanë që i apim, dhe pas taj nuk do të ndikon të kaj. Dhe kjo ndodhë dhe të e kaluar atyre. Qof shoqëria, qof silla, qof sikurse kemi thënë në emisionin e kaluar. Dhe pastaj ngana tjetër mundojnë që të marrin, po kushtimis kush po i quvoj, të marrin antibiotik të ndryshëm, të marrin medikamentet në mënyrë për të shuruar. Ne thotë nuk po s'po mbanu, po thjesht, si duket, sah kjo. Apo dhe fillojmë të praktikisë ilaç real, duke munduar tashmë të tazevsojmë ato që i bën më shumë se sa që bën dobi. Prandaj është domosdoshmë që këto mjete të ndiqen, të përdoren, këto rrugë të ndiqen për të lërguar nga e keqe dhe e zeza që nga pretë dhe nga godetë nga të rëzhgëmija e shëmtuar nga e kaluarajon. Dhe aja që kemi folur, ka qenë në këtë kontekst, ta shpa dy shumë se egzistuin edhe mjetët e tjera që besoj që për sot do të të lasin për këto qërtje. Atër në thamë, vendosëm të morin mes nesh dhe kësajt kaluare, që shënjër anësa. Sot kemi, në bashkë kemi në zjedhur më thën parimet bazë të cilat nuk kanë kompromis. Atëherë mund të kemi vendos një mur ox, do të patit kemi parimet tona. Pëdyshëm. Pa Atë futemi besoj se edhe kjo është mjeti i dytë për të shuruar na një ignoranca. Kur themi se duhet vendos një mur, sikurse ka përmen, këu nuk ndon kupton izolim fizik të njerëzit, nga njerëzit, gjasë njeriu është çani socialë, domosdoshmëria do të përzihet me të tjerët. Do komund si të jetë i izoluar. Dhe nuk kërkon Islami që tashmë një njerëj ta izolon ta geto i zënë, ta futë ndë një karantin të saktuar, se tashme ose ajmë është irezikshëm për të tjeret, ose të tjeret jenë të rezikshëm për te, në cilin do rast duhet të mbetin të ndorë. Absolutesht, një duhet të përzimi. Në mund për shambull të jekim dënë nga shuqëria në rrugë që kemi posë, por mund ketë ignorant ose të zhyten ignorants nga familia jonë. Dhe në do të jemi fërkim me ta. Andaj e kam përman se izolimi që ka në në se burimi informatave duhet tash të ndryshën tërësisht, të i mund të fërkush me ta fizikisht të qëndrash, por jetë tërësisht i i mund, jetë tërësisht i izoluar nga ndikimi tyret e këti, nga të tash më burimi është dikun tjetëm. Me gjithë këtë qeben, me gjithë këtë qeben, nuk do tjetë e me aftuqshme, nga se si kur tash mbetet një apsir që nuk mund të mbyllet, nuk mund të izolot. Aja është tash aja që i p takimet ta ndër me ta puna ndon ndon shkolla ndon familja dhe në varësi se do të ketë tendenca përkundër përkundër fortifikimit ton apo me një mur izolues do të ketë tendenca të vazhdueshme për të depërtuar tek zona e jonë përsëri me parime me mendime me oferta për negociat dhe kompromise nga se për shembull a deri më ditën ti nuk Asnjhara nuk ua ke prishur atyre. Gjithmonë çka është kërkuar ke kryse duat. Ke marr pjesë në ahengjet e tyre apo ke bërat ke bërkët. Dhe tashmë kërkesa ngon edhe vazhdon. Por kësaj rrode reagimi nuk është sikur së zakonisht. Po, si jo, ose ti je mirënjohës falëndrues, por kësaj rrode reagimi është ju jo, nuk mund të vi. Ju jo, nuk mund ta boj kët. Ju jo, nuk mund ta boj kët. Dhe pas sa të fillosh të reagosh ndryshe, ku do qoft? do të fillojnë negociatat po vetëm kësaj rrode po vetëm kët bënë po vetëm gjithë kompromise të ndryshme në, po llogaritë asoj që tashmë ti du ke ndryshë andaj për shembull thon nganjë nuk prish pun kët Gjumal Lera i jemi tash një min blet ose kimi shku dikun ose i thun i thua ngruj për shembull spaku e, pak kësaj rrode shamim pak më ndryshë ose ose ose mi e krën rregulloi ose ku çka do qof të qoft nga ato që futin kompromis dhe njeriu i cili nuk është pajisur me parimet të caktuara, tësër i ka shpal parimet të pa negociushme. Këtu nuk ka kompromis, dhe nuk pranaj kur farë negociatat për këtë qështje, asë nuk debataj për këtë qështje, është një mjetë i sigur se kjoj vërëdhën u thimin dhe i shërimit. Po, për po në qofë së një për shambu lëndëruar, në gjithë dhe gjë e kimi të negociushme, Atë jos i shqiptojmë të parës, do të bëjmë dytën. I shqiptojmë do të bëjmë tretën, domosdoshmërisht. Dhe kur them se nuk janë të negocueshme, nuk do të thotë që nuk do të hap debat për to. Jo, me po debati do të jetë i natyrës që ta bindim tjetrin sikurse mi bindurni. Por jo debati i natyrës së kompromisit të, të, që takohemi diku në një pikë. Do thotë, aj të, të, të, të i ek dorë, ngani pjesë e kërkesës së tij dhe ne të i ek mundon nga një pjesë e bindjeve tona dhe diku në rrug të takohemi, ngasë Nuk shkon e të rjetëna konfliktet mos pajtim. Atë nuk funksionon rregulli që do të bëjmë kompromis e ke bazat e fest. Për ne. Së ne jetojmë me, me strukturë njerëzve, si th냐면, vendosë e vendosëm murin, por mundet ky brenda këtij muri jemi përplasë me njerëzit. Atë no. bëjmë kompromis, amos bëjmë e bazat e fest. Bazat e fest është pjesë e kësaj teme që ne po flasim. Do të thotë, ë, çatet e bazës së fest. Janë të shumta. Po duhet të bëjmë disa pëtyne baza e feston është fjale Allah dhe fjale pejga meri sallallahu alesallam. Dhe, gjdo gjë, që vije nga këtu dybërime, është e pa negociusme për neve. Për shambull, nuk mundi me një që ndënjë parem kuranur ta vendosim në vëtim në familje. Apo? Po janë apot në dëgjëm të gjithmonë, në dëgjëna të gjithmon, kësaj rada. A sëra nuk mund të në dëgjënë. Kaste kam një basi nuk negociot, Esfialallahu ve fialallahi pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. Prandaj njerzi duhet këtë ta kuptojnë, se njerëzit janë mësuar në ndërsjellje. Çdo gjë është e negocueshme. Shikon sot në jetën përditshme, njerëzit për shembull bëjnë lufth, bëjnë luftë në ambt një parimi. Pastaj në tavolinën e negociatëve, ata që nuk kanë pasur mundësi t'ua marrin me, me me armë, u marrin tash në tavolinën e negociatëve dhe në bisedimeve. Apo, nga se çdo gjë bëhet e negocueshme. Dhe politika globale është që çdo gjë të negociohet. Gjdo gjë të debatohë pëse jo, dhe shpeshe këtë e mbështilin me lirin e të mënduarit, lirin e të shpërihët e kështë mërat. Përnda ata nuk mund nga kuftoj nere, pëse nere a gojmë, dhe ndimit e lënduar, kur për shambull, ofendohet Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Në jithemi si kjo është baze pa kompormese kjo, pa negociata kjo, kjo nuk bën të avrinë në bisedimeve. Absolutisht. Anda edhe, kura ishte me kësë, kërkuan nga Muhamedi sa sallam nilai kompromisin katërtem. Dhe thanë rregull, u të gjith u vranë vllatja, po shep po për lufton baba me vllahun, me me djalin, vllahu me vllahun, mi bërim, mi bëu çopegrim, pse nuk e bëjmë as një, një merveshë. Një vit adhurojmë Allahun. Sa hija kem dor nga gjitha ato të që kemi ne. Lati Uzaja me nati gjitha këto hija kem dor. Një vit ti u dhëtsion. Sa dhurim Allahun që leval. Një vit na arshëm, adhurojmë i dhujton. Dat syna do që na shpie Bëreçat mirësim atë për kthehemi ka ajo pse jo Ali Allahu këtu diku pse jo ne jemi të fuqishëm do të binë nëse kemi mirë ka. ja kë është nuk nuk nuk i friksojmë ne debatin gazetar mendoj se muslimanët i friksohen përshëmbel debatin se mos fillojnë humbos jo vallahi nuk kemi për këtë pun ne jemi kënaqur me besimin ton mirë po dëshuojm të themi se kjo nuk është për kompromis dhe për negociata këtu s'ka negociata këtu nuk debat këtu ne diskutojmë atë që është për neve Po mund diskutojmë në rrafshin sikur thash të një debati të mirëfillt të bësh të argumente për të bindur tjetrin se ne kemi mirë. E po të bëjmë një kompromes që ne shikojmë diçka nga besimi që ka mund të lihet dhe ata që ka mund të lihet dhe të takojmë diku në këto pamundës. Prandaj edhe të gjithë vietorë kanë refuzuar idenë, idenë unifikimit të fveve, bashkimin e fveve. Apo që të bëhet një fe qellore e Ibrahimit alayhis salam, ku do të për ziën msimet e Muhamedi Asam, Isa u te Asam, Musa Asam, qse gjithë këtu janë nga Ibrahim Alayhisem. Kjo është e papranueshme. Nuk mund të negociohet kjo çështje. Pa ndëyrë çështja se Isa është pejgamberi i Allahut, është çështje e përfunduar, ku s'ka negociatë këtu, s'ka këtë faktëm. Kam marr fund këtë punë. Ose për shkakun dikush më thot, po mirë ti po thu, deri ditë që pi alkool apo po sot na në... sot nuk e pinë më. Po hajde tek juiram të bëna pak në muhabet debat, do shtake kë që ke alkolën. Unë të bindi ty për shkakun se është i mirë të bësh. I them edhe po në qof se shëndetja më aty ka mbet, nuk negocojmë, ngjash Allah konësh haram. Ana kë kë duhet kështu të ballafaqohesh me njerëz. Disa njerëz fatkëqësisht nuk nuk hezitojnë nga muslimanët të hapin debat me tërheqje. Duke menduar se si janë të fuqishëm, janë të sigurt, janë krenar dhe pastaj kurse mbrojës undë goditën me dilema të caktuara është shumë vetën se janë dobësuar. Dhe duhet të kët fillimisht nuk ka kompromes në bazë të fesë, nuk ka negociata këto. Këtu nuk në, këtu mund të debatohet thash për ta bindur kundërtarin se ai ka keq. E kur vi fjala për kët nivel, atë nuk janë të gjithë njerëzit të kualifikuar për kët çështje, është një kategori e caktuar njerëz që debatojn, që në kët rast për ashtu të shumicën e, shumicë e muslimanëve. Dhe ne këtu po flasim për shumicën e nuk po vlend për pokicën. Prandaj gjemati thjesht njerëz të thjesht, njerëz do të që kanë janë penduar, kanë profesion të tjerë, nuk kanë të specializuar në rrafsh në fes, nuk kuleu të dëbatojmë për punën e fes. Dhe këtë duhet ta konsiderojmë kaptin të mbylur, të pa negocueshëm. Atë që si ka marr fund. Sigur se thash deputatet për punën e shamis, debatohet për punën e alkoolit, debatohet për punën e çertive të tjerë para mostimore që është e mbyllur, ka marr fund. Si diskutojmë. Gasa Allahu ka për haram dhe s'ka mu negocjata. Në të nejbinë me djetëra e qindra fakte shkencora, ku edu në qëfare, na nuk futemi në këtë dilim. E përsa nuk mund të i bise, nuk bine nda shkenca. E, njën Mirë po në që se tentohet, apo s'pa ku prezentohet, mëslimani duhe që ta siguroj vëndë në ti se është duke shkjellu në në drasën e sigurët. është duke shkjellu në fushën e sigurët se këto për mu nuk ka kompromis në këtë negozovave. Ne duam kët se nganjëra vëllezëruar tentojnë që të bëjnë presione të caktuara apo për të na zhvendosur nga këy parim. Pa të skotë fundin shumë kanë po ndodh kët. Te Lejlema, për shembull, një famë muslimane mbulohet e vendos Sami. Çfarë ndodhet? Nëna asaj smuret, nga e saj smuret, në Shamia. Etash nëna Shamia, Shamia është e pa negocueshme. Po kem kë çesmur. Çka ka nevojë un vë proi silimi më i mirë. E po për mua është më mirë të po negocjojshme, ka marr fund nga sallaja ka për farsë. Ashtu është çështja e namazit, ashtu është çështja e kredisë, më kam mot, ashtu është çështja e punësimit në vend haram, çdo gjë. Që Allahu e pa. Atëherë më themi oj për gjithmasën që na dëgjon sot për atë pjesë e cilën nuk është mirë formuar nëse ke bancat e fes. A vim ke rregull i dytë që masa e gjer, a ka kompromis muslimin në fes për kujtimën e merfen? Apo a, edhe kjo është rregull i, i demonazh, duhet ta kupton nga baza dhe parimet e dëmëzdojshme që nuk ka negociata është se duhet të mësësh fin nga hoqja. Gjdo kush që këtë nuk e ka regull dhe parim nuk do të shërohet. Dikushtot hoqjë kështë e them me pletë për jesit. Aj që dëshën vet të mësohet, ka tësot libra disa njerë shtojnë, po hoqjë ka libra sa të dush. I them se libra duhet tjetë ndihimtari për ju mësusi. Mësuesi i rrugë, nuk po tham shko të hodgja, te filen hoxha, ti zgjite nga hoxhellatë sigurte, të mirë që, të kualifikuar, të, të devotshëm. Zgjedhën që duash ti. Mirë po duhet të ulësh në prernë ndokujt. Duhet të biesh në gjunj ndokujt. Nga njerëz e diheshm, ajtë të ndihmon pastaj në kuptimin asaj që te Por të ke lexuar. Por njerit e pavarsohet në kuptimin e fest, të pavarsohet duke lexuar, duke dëgjuar në internet ekzistojnë alternativa të rëzikshme të cilat mund të dëmtojnë më shumë se të bëjnë dobi, në qofë se nuk janë të koordinuara me njeri unë e dishëm. Ollanderuar, po të është të mëshme mësu fen nga libra. Pse kishtë Allah me dërgu, Muhammed e Samë të, të, të, të persekutohet të ndjeket? Kishtë të dërzu librin, të kore eshtë, mësa në librin. Musa Aleisa më dhe të ruar me len popnët i të vetëmuar, shkanë të të mërë të li Nëse Allah nuk ka zbritje aty. Ja në zonën e utëvratën dhe keni të gatshëm. Musa të zonë utësh konta më shpallën, erdhi dhe pastaj ai u bë mësuesi i ty. Andaj faktori njerëzi në mësimin e fesë është i paanashkaluşëm. Dhe çdo pavarësim kë drejtim vonan shërimin. Për këtë arsye ne shohim njerëz të cilët për shembull janë mashtruar me nivelin e tyre intelektual, po e them kët me me qartësi. Po është mësuar të tiet për shembull, është niveli i caktor intelektualaj. Do të thotë profesor, doktor, mund të jetë mund të jetë shkencëtar, mund të jetë magjistër, çka do të thotë? Elhamdullah që ka këse tek musliman. Dhe mendon se niveli i intelektual nuk ia lënë atij që të mëson tek njëu që është më i ri saj. Ato çka duhet. S'ka të dihen intelektualë. Por s'ka intelektuale, prandaj nuk ka fjalor në ti, nuk e ka kulturën e ti, diapazonin e ti, nuk e ka të kët Allahu os po të them shkota ime le kulturën fjalorin, shkomso gjunjën shqipe. Jo, jo, shkota e kam se ja akiden, pse e besim, pse se nga se ati Allah e ka mësuar këtë me ditë. Pyet të çkafen diator për këtë çështje, gazeti nuk mundesh të pavarsosh vetvetiu. Ma kusht e pa mundesh më. Qase historia mos të mome ka dëshmuar se kjo dije është trashëguar dhe transmetuar gjenerat pas gjenerate, gjunj pas gjunjëve. Apo një gjë është ul gjunjë dikujt Pastaj ja, ata kanë vdekur, kta tiran e zhduon në mësues dhe dikush është u në gjunjët e tyre e kështu ka vazhduar. Ne kish për mrekullisë të ardhjes fesë gjithë ditët ona, nga njerëzit që kanë luajtur komunatizëm pa asnjë lloj devijimi. Patyshëm, ndersa libri, kaseta, CD-ja, interneti, gjitha këto duhet të jenë dhe kush më ati për të dëgjon realizon të dë bëhet më e miri, por nën në kujdesën e hoqës. Jo të lesh çfarë dësh tuash ti. Njëu nuk dën të marr Abdas nësë alizon për dilemat, për shemull kune krishterve. O, vla, kjo së është për ty një njëra. Që ti obligime ju të është të merë rabdes. Andaj, djetarët kanë thënë, se nga mirësia të mësuarit para hoqës, është dy pika. E para kanë thënë, një kasë si rullë kele omër. E para është të kursen nga jetë a jote. E ty duhet shumë kë kursim, nga se 20 vite, 30 vite i ke quar katë, në të je minus 20 vjetë, Minimumi, apo? Plutër ësaj, ajoj që kërkuat të arish nuk mi aftonët tri jetë atjera. Nësë jetë është dinamike, po shkonë shpejtë. Edhe në që vëdhe ti e vonon kuptimin e ndonjë një gjetë saktuar për 5 vite, kur të të mësësh këtë fejtë? Ajta shkutën jetën, për 5 minët këllëtën, nga sa aj ka, ajka kalu jetë për këtë punë. Ajka mësu për këtë punë. Andë e ajte regonë, pë të largon një dilem që ndoshta ti vetë ishte i hamandër çfarë bëj. Ai tregon, kusht të përfundoj. Andaj të kursen nga jeta, dhe kjo mjafton vlerë që e, e, thën, lekel, tjet, përsham, lezojsh, të ulësh para tij. Edyta kanë thënë youset didule kel fahm. Mund të jetë përshëm kur lejohesh të shkapërderdë të kuptimet. Ka të bëjë ky që po lejohet ka të bëjë me kët, ka bëj të bëjë me atë, ai thotë jo, ka të bëjë me kët. Të përmblehet në kuptimin e fest nuk trem të shkapër derdhur të, shka të përmbledh. Dhe treta ju addebak. Te dukon, qase të, të mësoni ja nuk bën ta kuptosh sot. Ja nuk bën këtë reagosh, jo ja, turp, nuk bën, ti e adukot mirë sillje. Andaj këto i fiton. Dhe kju duhet të jetë parim, u mendoj se në çofse, rinia jonë sot, ose kurdo qofsat, që dëshiron të kthehen në fenë Allah xhelalu ala. Nuk e kupton këtë si parim të pa kompromes, qase tentonjes të bëj negociare këtu, të futin dilema të ndeshme ose jallorën të pashkolluar ose ose nuk lezojnë shum, si si shumë ose ojallar sikaj sikofialorin mos sikon fjalorin. Mos sikon fjalorin Allahu. Është e mundur, është shumë normale të njëri që ka kaluar afër një dekad duke mësuar në gjuhën tjetër të huaj, apo është e mundur që i mungon ndonjë shprehje derisa të mësojë nga pak, po mos sikojmë në shprehet e tij. Ti, mos sikojmë në formulimin e fjalive, sikojmë në kuptimin që e barti nga se kë nevë na duat. Dhe fatkeçi shumë njerëz janë privuar nga dija ndokujt për shkak se një shpreh adekuate s'e ka pritur ku duhet. Mungesë shprehës kjo dhe kjo është normale të ndodhet. Kjo ndodh edhe ndër ndod njerëzve që janë gjithtar, mësojnë, lënë më diku që thash ka mësu, ka studju, ka dhënë proime, ka dëgju terën gjithë tjetër. Atash më duhet një kod të thot, po i mëson këtë shpreh. Mos e bëj kjo po shambull, nuk më nëse niveli i gjuhës shumë i ulët. Po nëse ka dikush që ka nivel të gjuhës më të lartë, ani shko tek ai. Por juson nuk ka mos e bëth kjo shkaktare që ti mos për e përvizosh përiti. Mos ulj të kain. Në ky është mendoj parëmi i panegojshëm se nuk mund të msohet fea pa mësues. E rëndësishme atë. Ai thonë nëse do të thoshë se që, që kjo lloj fryme që i largon nga xhallar duke thënë që kjo s'di. Mos dom le të thoshë thash një lloj fryme hipokrite me largu njerëzit me msimi fesë nga 20 ditë nga xhallar apo jo hoxh. Po po duhem unë nuk dua që të mirën me qëllimet e ty në Nuk dua të mirë me qëllimet, ngase këto nuk janë ndeshme. Por dua të them se nuk e di a janë të vëdijshëm apo nuk janë të vëdijshëm, mirë, por ata janë duke rënëuar firmë me këtë ide. Ngase kush e kam, kush u di, ka mbsu këtu njerëz e fen përse ojallor. Ma nikon tendenca te për të ulto vlerën e nderuar për të devaluuar vlerën e xellallave, xellallave. Duke thënë për shembull se ka përpara ka par, ka pos Hocalo nga Rusia i kanë sill këtu në petkun e hojellarëve dhe njerëzit tash thonë a si duket? Si duket këtë kët, kët paramet kët që na kanë shtrënguar shumë rros kanë qenë ata, s's'ta ka dosh mirën. Thjesht të futin dyshim dhe dilema në msimet e të gjithë hojellarëve, nga tash nuk, nuk e dimë nëse lika kanë rrusët, lika kanë bullgarët, nuk e dimë. Atër futet dyshimi tek të gjithë. Në rregjasoj. Hojellar që kanë msuar para, Zoti i shpëlbivë ndëroroft. Amin. Ngase me atë sa kanë ditë e kanë ndruar të fen më shumë se ne që po erim son me diën që kemi dhe mundsi që kemi. Ata nuk i kanë pasur mundsi, ndoshta s'u kanë gjend të kualifikuar me shkollë, s'o ka sot, por më gjithatë masa kanë pasur, edhe kanë vdekur për këtë fe, edhe janë përsekutuar ndjekur për këtë fe, dhe janë burgosur dhe nuk kanë çuar pë në ato që nuk duhet çuar pë. Dhe kanë marrë të fundi masa kanë pasur mundsi. Ne duhet t'u jemi falëndërues pasallahu xhelaluhu ala me vërtet dhe mirnjohës për atë që kanë bërë. Jo të futim dilemë ndyshimë ka gjend të pa shkolluar, nuk kanë ditë, ka ka pasoros, kod i çfarë, ashtu që fare, kush më të mirë Zonarë, dhe dhe në vizit të shumë ta, si kur që dinti ka, për të, kjo është nuk ban, kjo është i korruptum, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo është pangri. i shqitën, kjo është i shtetit, e kjo është mbetë, mbet, nga kjo është të mësojmë fin, gjithë kjo është ta ka për koronin vetë vetio, e, e, e pas taj, tja shtojmë 7-3 grupeve dhe 7-3 dhe tjera. E dhe nërreta. Azo qalem ke parimi tjetër mas shkiput, jes, par, për ndëshmën e madh shkëputjes, pjesën e parë, për të kaluar në pjesën e dytë do të flasim për dallimin nga të tjerat. A është ky parim jon apo jo? Por e fillojmë në pjesën dyt. e dytë. Të nderuar vëllezër, nga pjesa e parë shumë e rëndësishme ishte këshilla e Hoxhës. Do t'i themi Hoxhallavar tan faleminderit, pse? Sepse ata na shkurtojnë rrugën për të kuptuar këtë fë, na qartësojnë mirë këtë rrugë dhe na edukojnë. Takojmë në pjesën e dytë. Aleikum. Krekthemi përsëri në studio për vazhduar bisedën tonë me Hoxhën e nderuar dhe miq e pjesa shumë rëndësishme, ke i e rëndësishme, kemi mjeti shërimit nga mbeturinat e ignorancës. Po flisnim dhe mbyllëm dhe në do të rifilloj përsëri pjesën e dytë duke thënë faleminderit Hoxhallar. Lut Allahu të shpëlej gjithme të m'era sepse na shkutin rrugën për të afruar sa më afër ke Zotit, na qartësojnë rrugën shumë shpejt dhe kuptimet tona dhe na edukojnë që shumë e rëndësishme. Odishin këto parimet bazë ne i morëm për Hoxhallarat dhe do të lusë allonë gjithë së bashkë, më thënë lutin për të ordojnë që në mësojnë, në qërëcojnë rrugën dhe në edukojnë. Nëmi ke parimi i tretë. A duet dolujmë nga të tjeret? Apo do të imi bashkë me të tjeret? Dhe shë një, një, një problem i kove të fundi që po e diskutojmë sot. Jenë i ndryshe nga të tjeret, pësë duet jenë i ndryshe, duet të jemi me njërezit edhe në njërën dhe shumë ke parimet bazë vazhdimisht i bie në vërsh dilemat e saktuara që qëlimi tjyre është të zbehin të zbehin përkurshtimin e ti ndajfes të zbehin praktikën e ti në zbatimin e urnëve të Allah Gjelleware e kështu më rrath dhe këto vin nga shumë anë nga njerë vin për shembul nga këj kënd pëse duhet dëllohemi isha paratishtë të ditet duke në gjuhën e debat shumë qëdëshmë njerës ku ka arrit nga guzime e uh, negrua thonte në atë debat nuk ia ja lejoj askujt që është mbuluar të mendon se është më devotmeson se që më zbuluar unë kuptoj kët përkushtim po se ajo ndihet në e nënçmuar në që dikush ndihet më fetar se ajo kjo është një dinë e mirë apo po kam gjithat rregull e rregull po normalisht është normal se ajo që është mbuluar apo e ka zbatuar urrn Allahut azhgal dhe ka dalur nga kja, kjo ky dallim është një shenjë Çe nuk mund ta injorojmë këtë sinjal. Ne po shohim një, një sinjal dhe po injorojmë, thosë se s'po ndodh asgjë. Jo, po ndodhet. Ja, Pikërisht ky dallim është i kërkuar. Qase, disa mundon të anulojnë dallimet. Mosu dukemi këtu, mos të bëjmë, jo, jo. Qëllimi fetar është dallimi. Jo, jo dallim i prirë nga inati. Do sikur bën jo, të bëni ju e ne e bëjmë kundër. Jo, jo, jo. Jo, ne nuk jemi me inat këtë punë që kështj por dallim i prir dhe i i ulhëçur nga suneti Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Shikojmë nderuar. Në, uh, në Medinë ishin çiftot. Dha ata vërzdimisht para se të vinte Muhamedi sallallahu alejhi. Kompleksioni në Arabë, e, e, e Arabët e prapambetur, Arabët ignorant, i kompleksioni se nuk dinin të vishheni, nuk dinin të bënin këtë pejgamberin e kam thënë kështu. Dha ata tentonin vdes se ngatë të kopjonin jewdit. Kur erën feja Gati gjithë gjithë që të e bënin, thonë të ndryshe. Që ka lere që tashmë nuk ishin si ata. Por filluan të i kondërshtojnë ata. Dhe kjo e bë paren fetar. Andaj, muslimani ka fjelorët e posaqëm, që e bënë të dëllën nga tjërat. Muslimani ka duke të posaqëme. Muslimani ka veshet e posaqëme. Stilë, shijet e posaqëme a sa po di kurse, dashia po dashia fianam sa. Sa di kurse kur shia diçka tjetër. Shia e gruas është mbulesa. Nëse shia ti e tira mund të jetë zbulimi la kurisë e kësaj merat. Andaj nuk duhet të kompleksohemi kur dikur thon po dalloheni. Po dukën, po ne dëshojmë të dukemi. Thash po gjithmonë të priret të udhëheqin nga mësimet e Allahut dhe pejgamberit so sallallahu alajhi wasallam, atia ku nuk kërkohet të dallohemi dua të mbetemi pjesë e shoqërisë zakonisht po atë ku kërkoht dallojmë po jam ndaljuar kush mikra nuk është identitet i kombeton andaj ju me mikra po dallohuni i themi po se kë dallim e ka kërkuar fejon dhe ne po e bëjm po mëshamia po dallohuniu jo, po po de nga se na po dimë të dallohemi të nuk e ndiviten të kompleksuar pse dallohëm qase kë dallim më bën të jem ndryshe nga ata që kam ikur për tyne Athe qe, ka qenë. Ona ka qenë atje ku po fillos kushtueshmërisht dikush gata që ka qenë i pauzuar. Ai ka qenë atje ku ku nuk kem fal. Atje ka qenë ai. Ka ardhe ata që falën për të treguar se tash nuk jam më si jam ndryshe. Andaj pendimi është një shënjë e këtij dallimi. Nuk duhet ndimi të kompleksuar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që besimtari duhet të dallë nga të tjerët. Dhe ky dallim tash është i i stimuluar dhe është imotivuar nga besimion që kemi në alonjën levarë. Na, besojmë dryshe, adhurojmë dryshe, silim i ndryshe, flasim ndryshe, duhem i ndryshe, bashkunojmë dryshe, gjdo gjekimi ndryshe. Aqë sa më u bë e te për këndryshe në medine. Shumë më bëjë në medine. Erë një që fot të ankot të këbë dherri. Tha, nuk la kjo pegamberi u e për ketë, që ka patë më na ketë ndryshe, ndryshe. Gjësë Abu Dharr transmetim kaqën që Muawdh apo tha jo vetëm kaq Nuk di a ju ka rënë vesh juve se edhe në banjë na ka mbsur të futemi në ndryshë nga ju. Si? Tha po ne kur futemi në banjë fusin fillimisht këmbën e majt. Pastaj dalim me këmbën e djathtë. Edhe këtu dallojmë nga ata. Padje Muhamedi namë tha më që kur të urinojmë të ulemi, mos simë sikur të tjerët. Shikon din këto detaje. Na ka mbsur të timi ndryshe. Dhe vetëm duke qenë ndryshe reflekton bukurinë kësaj feje. Ja sen këtu dallimi është bukuria fia, dhe kësaj fotografie, i kësaj fytyre. Dhe bindja e besimtarëve që nkon në procesin e lëm dhe sot, ka qenë më një herë e bindur sepse i motivon dhe stimulon kënjesia e Allahu xhasha no. Padoshëm. Ne këtu më themi një parim tjetër, që kënjesia e Zotit është para kënjesive të tjerave. Padoshëm. Edhe ky është një parim i panegoçshëm. Qase kënjesia e Allahu ta xhjal është rregull për mua. Si musliman është gjithmonë përpara kënjesive të tjerave. Aty ku mund të bashkojmë me së dy knatësive, këtë e bëjmë. Aty ku mund të bashkojmë temi njejtë të dukemi, këtë e bëjmë. Por ati ku dukja duhet të jetë daluar, ati ku rveprimi duhet të jetë ndryshin nga se knatësia lo të kërkan, u themi se mos të nëtoni të bënë negociata nëse kjo përrem për një është i panegosjush. Si mund një besimtarë, një besimtarë të negocianë, të bënë kompromis p do të shkel të eknasi nga loja lehura. Pësër e ce është nuk bënë këtë? Ase nuk i autorizuar për këtë? Nuk i i autorizuar. Përshamon nga njëre, nga fërsia që i kime mediken, edin se, aj e urën dhe primirës aktuar. Por ti e bënërse për hatër të themë, kjo i heshtë. Apo, kështë një mësu në në gjahilet. Në njërën të shkutë bëjmë. Të shkirim rrëgë dhe parime, dhe pasaj t epëra për këtë çështje dhe ai të pajtohet, ndoshta në asaj të kishin parimot. A mund bëjmë solajka me zot në jetësi? Të meza, mos e thonë kësaj rradhës sa ka golë, pak e kjo. Ti themi kështu. Nuk mund ne të ndikojmë në kënaqësinë e Allahut në ndënimin e tij. Jo. Çfarë ndryshojmë atij? Ka sa ai bën çfarë të donë. Allahu në kënaqësinë veprat të caktuara dhe Allahu në hidhrojnë veprat të caktuara. Allahu në kënaqësin fjalë të caktuara dhe e hidhrojnë fjalë të caktuara. Dhe kjo rregull po i pa negocjueshëm. Andaj shambull, kurt, kurt, pa sham bull kur kur shpeshara pa pranë sham bull ështëa mundi për shembull okay, mund i, i pa përshtatshëm. Dikur sot pa si ka hojë të pa sham bull po merr po vallaj është ndoshta i thjesht, pa po, sh problematik. Problematik është don zgjidhje. Çështja e dhënës së dorës gruas së huaj. Shumë problem bëhet. Dhe zakonisht musliman kam si ti tham tash, problem se mund apo dërëdia Osaja thot, "Pun po, të kam rrit, unë të kam lahtë, kam shpërlahtë, ku e di unë të kam vesh." Dhe e, i goditur nga nga nga nga kjo dilem si ta bën këtë hidruar kët, vazhdon me vite duke dhënë durë ngrave, duke hidhur Allahu xhelaluha. Sa Allahu xhelaluha, sigurisht ja, bashisë nuk e di Allahu xhelaluha. Nuk mundi të prognozojmë kët, a hidhnotë. Allahu Allah ka thënë, "Knaqem me atë që kam lejuar dhe hidhruam me atë që kam daluar." kjo bën ato që Allah e ka ndaluar. Apo e duhet të themi se kjo nuk është çështë që un mund të negocoj me të. Po s'kogo ani, mos ia bksoj. Që s'oj, po duhet të tekme, nuk ka kësaj apo asaj. Nuk të themë, nuk operim kësoja po asoj. Nuk ështëu problemi. Është parim. Është parim të e të... kjo art. Ky parim që është për mua i panegojshëm është kënaçia e Allahut ashtu kot bëj. Wallahi sigurisht e kemi thënë. Po kjo nuk është e mundshme nga se ka marr fund spallë. Mi po sigurt është e mundshme. Që Allahu të zbretë derogon kët vendem netaport jap me gjithë dor. Sepse nuk e kemi çështë për. Po, sër, e pa, kyp e ke kresh kjo? Nuk kish ke personale, ti tash ti me but me muat bësh negocjata. Ose nganjërat vije, për shembull, ndo nuk kërkohet nganusia jote, nganusia ime, nganusia ti, të, të marr pe dunia hangs bonskota ti. Dhe vije nëna, vije daja, vije teza, vije alla, po leja vetë sad, po jemi gjithë në letrë, po i them, po mos negocjoj me mua vëlla. Nuk kish nuk kish ke çertë që, që un Vora për më, po këtë qoshtë e kanë dalur. Magjini dikun që ka qaluar unë e bi vetë e sillet. Po nuk kishën çështën dorën time. Ngani mua si ujmë me telefonin e Sanjard, pani pani fam sa nuk bën. Të fillojnë të negocionojnë me mua, thonë valla. Mm -hmm. Po jo mos negocionë me mua për këtë çështje. Ja. Ka sundo unë vendimin e Allahut nuk mund ta ndryshoj. Unë jam me transmetuesi këtë vendim vetëm asoj më tepër. Un ta kumtoi atë çka thon Zoti. Pas taj, pas kësaj, t'i vëpraat qarta mërmenja, gjithasht e jojtë. Ane duhet t'i bindim t'ilimi vetët tona, dhe pas të të tjërat, apo se knesia laot është parem i panegocjën për njeve. është i panegocjën për njeve. Andaj t'a di njerët, për shambull, nga uh, njerën njerëzë kërë u themi kështot, dhe janë të bindës, uh, ndodhë që ti thëtë dikosh, po, shka thujtë, qëa kemi thotë? Ai fjalë kështu janë durtham, dëmarfond. Ti mësoni njerëzo ç'i thon për neve. Po. Ti mësoni njerëzo ç'ka të kemeta. A ka thon faja kështu? Është kjo paneguzim për ta. Ka marrfun kjo. Ti ta kupton se tek ne, po, kjo është rregulliet e son. Rregullën e kënësi të Allahut. Ku do të qersta e kënësi aty jemi? Na e garantoni se këtu është naci i Allahut. Me fakte nga Kurani dhe Suneti, wallahi aty jemi të parët. Edhe pse kemi thon nuk vim, nuk bëjm, nuk themi, e themi, e bëjm dhe vim. Për kunder vetës tonë, në qëfë se në garantojnë se është knatësia Allahut. Po për deri sa, aty është hidrimi Allahut, do këmë mund të dhim. Nga se kemi mërveshe me Allahon, që nga kohë kërimi penduar, se nuk do t'jemi ma t'je ku ti i hidruar. Par në kjo shparimi, pa në guzërëm për neve, se knatësia Allahut mbetet e para dhe e pa kompromis. Parashdolloj pra knatësia tjetër. Edhe, si nështë nështë, ne vetë do duronim këtë p Më vështoj vini një moment që mbas një farkë do të, të thonë bravo e qoftë. Ai munduar disa herë me thrit, ai ro, do të thonë ka qecë drejt, di që është sinqert me Zotin. Patyshëm. Vetëm problemi është si fillimit sa njerëzit besojnë që vërtet ti je sinqert, nuk e një natë, në një nat me atë që s'bën këto, kjo është ato në syrin e tyre parimet vogla, si tham rën dhënia dorës apo diçka e tjera në syrë të tyre. Mund të thësh se kanë parim të Zotit apo jo. Parë më është kjo. Kjo rregull e sallah, nuk ke, nuk e kemi silën nga vecja jon. Nuk e bën nga vecja jon nga nga se po të thën nga vetja jon shumë lot do të ishte vëllapta. Do të ishte shumë lot. Nga se sa so ka parime që ne dëmtohemi pse i zbatojmë. Vërtet. Mir po i bëjmë pritë Allahu të shoqëroj. A të folën për katër parime gjithë tani Hoxhëm dhe në pamje të jashtë më duket sikur janë pak të ashpra. Edhe është pyetja e fundit e pesë se duhet vike kjo kur thamë se ne nuk kemi kompromis në bazat e fesë, thamë gjithashtu që nuk msohet feja pa mësues, du kemi shumë kujdes, do dallohemi gatyer se kjo është po për parimet tona. E fundi thamë kënejsia latë për para, zhdoj kënejsia tjetër. Po, po miroq, a tu ti në qita këto me ashpërsi, kemi një fenomen dhe i të këtë theksuar me realitetin. Ne fetarët sot, t'jemë në për familjë, të më dhënë, kemi një lu e ashpërsi e. A shkëtë këtë parin bazë ashpërsi e në sidhjen të tonë? Po, këtu është gabimi. Nga se dikush me ndonë se aroganza është shajn e stabilitetit në as më e qendrëshmi ja këto dyja djen tersisht kundërta me vetes nuk kanë përputhje me njëra tjetrën ne u themi m'fal nuk ka mundsi sa kaq po m'fal po nuk mundem e po djep shpirit tjerë hoca themi nuk bën kjo fjalë zotit ja. ti i, i, i humbur ja nuk themi kështu ja nuk themi kështu ndaj për këta parim gjithashtu i për neve i panegocueshëm por me veten ton tash këto katër janë raport me tjetër me tjetër por neve parim, i panegucishmë është se duhet i shi buhet për kondorragimeve. Duhet i shi me silet mirë. Ata mund të thonë, tina përqave, tina bërek shtotë, më falni, më falni, po më njën keqë që kësu ka ndodhë, po nuk kam zhidja, po më njën keqë. Qfarë diqka tjetër duhet të bëj, që mundëm, jam i gaqëm të bëj. Me silet mirë, më falni. Nga një herë, nga një herë, detyruhësh, që pak ju shumë, pak, e, është të mështet, është një të gjenjë, së përëm të ashtë për sërsh fjallorin, apo, po, pak, pak, t'je ja zbëshë bucim, vëq pak, për të rëgurën nga një se, mos të nëtoni se shumë për një me e kam, në në Asadi, në më kasët, ku në dëgjëj se Asadi ka pranuar islamin, të nëtoni që të bëndë një greburije, nuk hanë të e bukë farë, dhe të nëtoni që du al shon saadi finity pasimin e muhammedit sallallahu alaihi wasallam te kthehet te ktheja ne nesati. Ne diten e parë nuk nuk greni boksadi ska elemente apo nuk i tha por mu shpirt le del ja nuk tha kso un e mbetem parimet e mia por sjellë mirë. Po. Pse duhet me te mendosh si se kjo arte nuk bashkohet kemes vetë? Jo bashkohet vallahi. Ka se kështu ishte muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kush mund te jet me parimor dhe me i qendruar parimet e isin muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Askor. Kush është më i butë dhe më i sjellshëm sa askush? Andaj edhe të jesh më praktikës, është e mundur. Ti është ai i parimur, por dhe i sjellshëm. Nuk duhet që ta ngrecësh, ta ta ngarësh zërin lart, apo dhe Për të qenë që parimur. Për të qenë që ti parimur, s'ka nevojë. As dëbardh shumrola të tregosh, të s'ka nevojë. Mund të i thuash ashtu atua se nuk ka mundësi vallahi, vjen keq, vjen keq po nuk mundem. Mundesh që ta bashkëston. Në familje. Dhe shpër dhe, dhe, dhe ky është e kërkuar. Kjo qesu, nukocim, nuk, nuk. që os parim që ka negocim. Ka negocimta. Butësia dhe mirësia duhet të jenë baza e çdo besimtar. Dhe sa a di tentoj elmonte, nganjëherë më vdhonë ti, fut një dras në një dërras në gojën e nënës apo që të pengojë mbyllën e gojës dhe futin ujë në gojën e saj që të të bënë të shpirtin gjallë. Mirësia. Dhe kjo di sot ditë. Sa di pas se natë po mendon se kjo butsi, se nganjëherë butësia, butësia mendon së pohapën shtigje për kompromis. Apo, nganjë këtë sidhesh mirë mëndon, ë, si dhe shmira, i në, e, duket, edhe pak një shtyrë këta. Jo, ne sa dje i thanë as kështu. Tha mdhim se shte i nën. Apo, se butësia ime nuk është shenjë se un po zbrapsem. Po natë nuk u zbraps. Vazdoj me grevuri. Sa di që edita, oj nëna ime. Jo një shpirt, shumë bot nuk nuk e ngrizën, por për mbajtje ishte fuqishme. Tha, "Jo një shpirt, po një çën nëse ki dhe një ngjë të dalën nuk kthehem nga rruga lart. Nëse nëse tash këtë ke kërkuar. Dhe filloj të, dhe filloj ajo të ngrenë bukë, të kthehen si pse poçi, ka mund të funksionoj. S'ka negocim konkret. Si të qse emun. A nda do të them se kur të pengojnë në shtëpi për shamë, unë do të vërtet mbulau edhe Sllomir. Mos u bëran gjant. Po do mund tash për shemb atë në 9 muajin për buzën të ofëndojnë. Ata kanë ndoshta ndonjë aspekt Në le arsyetive për këtë punë. Po, sepse nuk e din atë që ti ke mikutur. Amë ti nuk ke arsyet të ta kthesh fjalën prindet. Ulë kokën. Mfal. Zoti është e ka obligu. Ja shikoj Kur'an. Po vjen keq më shumë se ndoshta po duhet me me si po kjo është kjo. Fjala e mirë, sillja e mirë. Allahu xhella wala e ka udhënu Muhammedis an ti diskutosh. Deri më neve. Wala w kunta fadhon ghaliz al-qalb, al-fadh min hawlik o të gjithë të i rapë, të i ashëpër, i rëndë me fjallë, dhe të shpërndashën, dhe të ikni pejtejë, anë me fjallë e mirë, a ta e shonin a i buësë është të, a ta ofendonin a i lafëdranë të, o a këtanë të me të mirë, i përshëndestë të, si lëmi me të, unë dihmanë të, dhe kërë të kërkuar, ndaj, kërësadi këtë e berë me në në vetë, zbita jetë i Koranë në sonë lu Inshallahu ti bësh shok në adhurim, falatutej huma. Mosin dëgjojnë këtu punën, bon. mosin dëgjojnë asë. Po të mësojnë për të keq. Mir po, në çoftë ata ty të mësojnë më bu keq, që nuk do të thotë se si ti duhet të bësh keq. O sahibuhuma fi dunja ma'rufa. Dhe sonë çertë se kanë bërë me këtë botë shërbime që kanë me këtë botë, varda të mbetesh i sjellshëm. Andaj kaumun si që prindë të ofendon për namaz dhe të rrah, e pastaj thotë Më duhet, për shembull, sprish punë, nxirkulet i abletar. Qoftë se ka nevojë. Pasti konflikte, po. Pa. Ose kërkon për të një shërbim, po, si jo pastro shtëpinë, qoftë se i them, e pse nëna të ka ofenduar, luqthu ata e tash, asunspod. Ja nuk bën këtë. Unë e bëj punën time. Unë jam korrekt, unë sil le mirë me ty. Edhe nëse ti semurësh prindimun, mërziten për ty. Dhe të rritë kokë apo ti bon më ofendon mu. Sprish punë. Nga se s'jela ime dhe parimim, janë gjera të koordinuara me zëti shumë bukur. Shko s'a bukur është kjo? Ande kur, dikur s'atë baba im nuk e respektoj, përsa është, çka me vjeta ta? E, e shë qëfer? Pa, shanë profetë muhamet, se s'atë dhe më në kërëzim. Pa, anë edhe me qenë qëfer. Ajer, mbetet baba jëtë. Mbetet baba jëtë. Në kulmë në konflikteve në meke, në kulmë në konflikteve, ofendoj, fju e Muham dhe që për po talibit. Epse në gjenazën talibit, merë një piesë të gjithë armisht të Muhammedis a sëllëm. Dhe ata mirëshin me pregatit në ti. Qëfar të pega mërësan? I tha liot, ngretu dhe merë piesë në vorimin e babës të të. Po ata, pëna, ti për babën të më pashkon. Shka këtë, këtë moral të lartë, kësile më dhështore që në mësej Muhammedis a sëllë Allah. Në faktë që ata muhojnë, fynë, Absolutisht nuk duhet që ne vetë në hum dine si i kemi prendë. Ose kemi vla, ose kemi motur, ose kemi meke, kemi shake, kemi bërgë qytetarë, që ka në qoftë? Aja që ka fletë, aja është e ti. Ne, në ti mbetim e besin këti parimi, se bucia dhe mirësia mbetet më të jajonetë. E pa në këtë qëshme. Në Nëse ndryshojmë pak në përmbajtje vetëm, kjo është për të mirë dhe tyna që mos të lodhen për dvajshduar në kë apo këtë e bëjmë vetëm, sikurse thash Sadi, ju i dhim snëna, andaj e hah përsei vetëm pak për shkak të mshirën e nenës, jo për shkak selçëi sobrë. Sa për sobrën ne vazdojmë sa të duhesh me mirësi dhe butsi. Qaka kjo është parëmi juni, yeah. dhenin hi neks ai shorohemi. Ase përpara, në çudit dikush prindi nuk na ka dhënë 2 euro, apo që dalim të kupim kafe, një javë nuk kemi boshi në futur. Apo e tashim i ndryshe tashu për 2 orë, po ta ndodh që shumë mati vetë na dëmton dhe përçi ndaj bosish, do themi, a ke fyer, a ke pushu. Ngase kjo dallim është i kërkuar nga ajo koçë që mëçi ndryshe. Do të ndshuroj hox, do të them që këtë fjalë sinqerisht të moralit ton profet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këshillave kuranore, të përqindeshin që gjithë ata të mos i ta bëjnë fillim që na ofendojnë fen ton ose na bëjnë se nuk nuk e njehën. Jo vetëm për ne, por për disa dot ishin shumë. Atëra orës tonë e ardhi fundi hox, nosallahu që çmend do bësom, do bëj për gjithë shënazat i madh, në inshallah. Mund të oqushme, së të gjite të të përfitoj breqë këtyr parime të panegoçueshme, sidomos e fundit që na jitet qarksimin e gjithë parave. Po pa, ajo ajo ja, ja, ja po, për këtë të kemi lënë të fundit me siguri që apë të jap kuptim të parave. Atëherë Allah të ulëft, Allah e ndërftat. Ne të zotit rujt. Po takohemi në mjetin tjetër të shërimit për maturimin e ignorancës. Inshallah. Të ndruar vlezar. E përfunduam me kushtin e fundit, se parimin bazë të fundit që ishte budësia. Nuk mundesh të rrua shparimet baza, nuk mund të bëshë kërvëmis në fe, nuk mundesh të mësosh pa mësuës, nuk mundesh të jepër përsa i kënajsive të tjerëve përpara kënajsisë zotit gjellë e gjellë alohu, dhe të gjitha vetë me buci. Bucija është gjithashtu parim i panegocushëm llo zotin na bëj të gjitha të butë për të përcjell mësimet, mesazhet më të mira që kemi mësuar nga Allahu dhe nga profeti Muhammed sa selam. Takojmë në emisionin tjetër për të vazhduar me një nga mjetet tjetër të shërimit. Deri atëherë, qofshin kujdesin e krijuarit madh. Allahu ju rruaj dhe nderof. Selam alejkum ورحمت الله وبركاته.